Bo día, compañeiros, compañeiras Isto é un disclaimer Como espero que vos decatarades A semana pasada non houbo quilómetros de balde En realidad sí si que houbo Gravei non estaba perfecto para sair O que pasa é que gosto de sacar sempre un kilómetro de balde Xunta un kilómetro xe latis E resulta que o quilómetro xe latis sí si que tivo problemas Como vou explicar agora a continuación Así que, en realidade o que desescoitar grabouse hai unha semana fala bastante do tempo, hai referencias temporais que espero que vos aí trasladar a hai unha semana entón non cantarán tantísimo e xa de paso aproveito tamén para decir que se todo vai ben o fin de semana que ben, da semana que ben non vou poder sacar o episodio porque vou non estar pasando ben con uns amigos por aí de festa rachada E como non podo deixar programados os episodios O que farei, se digo, se todo vai segundo o planeado Será sacar o quilómetros de balde en domingo Nada máis, e deixe vos o episodio que gravei a semana pasada Aburiño meus Pois Pois sí. si De novo, por aquí, en kilómetros de balde Xa Sabedes, Juan Ortiz, Jordel Para os amigos, e para os que non son amigos tamén eh, Un xa 27 de febreiro Casi rematando este mes No que estou a facer Un montón de kilómetros estes últimos días Solo polo maldito reto ese Dos 230 kilómetros ao mes Hai un moito vento, espero que afunda esta que parece un rato do micro Resista eh, o son sexa xa mínimamente adecuado Bueno, que? Vos que decides? Chegou a primavera ou non chegou a primavera? Eu decatime onte de que xa había margaritas no aquí, no Parque do Burgo Non é, bueno, daqui a un mes seguro que hai multiplícanse por 4 por 5 número delas Pero xa hai bastante xa hai bastantes, eh, joder Decateime de que estamos en de febreiro Ainda non rematou, ainda non estamos en marzo Ainda non rematou febreiro, que carallo pasa O resto de anos tamén empezaban xa son tan tempranas A verdade é que non o sei eh, Lembreime, onde lembreime dunha das, dos, dos recordos que teño grabados de cando era moi cativo E é que eu non sei vos, pero eu son capaz de recordar exactamente como foi cando eu entereime, souben, o que era exactamente a primavera. E supoño que non só que era a primavera, senón tamén o concepto de, de estacións do ano. Lembro-me que estaba en parbulitos porque daquela era como se chamaba, esa fase da aprendizaxe, non? parbulitos Non sei se teña ou tiña 4 ou tiña 5 anos non sei exactamente eh, a edade pero bueno, sei que ali na escola dixeronnos que era 21 de marzo e que ese día empezaba a primavera e empezaron a explicar o que era a primavera e eu que deime coa imaxe de que cando chegaba a primavera saían as flores entón ibas ao xardín e estaba aquelo cheo de flores E non sei porqué eh, o meu escepticismo Se xa daquela eh, Empezaba a andar Pero eu dixen, bueno, eso de que flores No campo, no jardín Non sei eu se será moito verdade ou non E nada máis A ir do, da guardería Fun correndo porque daquela Íbamos sós para casa eh, Tampouco que estivese moi longe da minha casa A guardería, bueno, a guardería Ao colexio onde ao que ia eu eh, Correndo, correndo fun ao xardín que tiñamos eh, que rodeaba a, a nosa casa. Nos vivíamos nunha torre pequena. Mm, os que me escoitades en la Morceralló arquitectura. Bueno, pois é un xardín que está xusto ao lado da, do sitio onde me, sacaron, onde, me sacaron, sí, onde me sacou meu pai a foto que é a portada de la Morceralló arquitectura. Bueno, pois naquel xardín fun correndo efectivamente estaba plagado de margaritas. E foi unha sensación Que ainda lembro De ver tantas margaritas E dixen, hostia Esto é a primavera Así que sí, esa é a primavera esa é Cando empezou a miña relación coas margaritas Vouvos contar contar alguna... As margaritas son a, a miña flor preferida Por cousas Que me foron pasando ao longo dos anos eh... Outra das anécdotas que teño así coas margaritas Aparte de que unha das miñas Mellores amigas, chamase Marga, chamase Margarita é que a evada selle moi ben debuxar margaritas margaritas humanizadas margaritas casi como se fosen emoticones entón, de cando en vez pois debuxas margaritas eu que sei patinando, montando en bicicleta cociñando así en, en posturas diversas bailando o que se xa que se nos ocurra pois hai unha margarita e la debuxa unha margarita desexeito eh, precisamente a marca. Moitas veces o que facíamos era, cando lle regalábamos algo, envolvíamos o regalo un papel que non era de regalo, sino que era simplemente un, un papel cunha cor plana, e ela se dedicaba a dibuixar margaritas en diversas poses. E, bueno, iso o temos feito bastantes veces, Robú. Eva, o tenho feito moitas veces. E, por último, a última sí a anécdota que vos quería sobre as margaritas e por que me gustan tanto é que tamén pasou aquí é precisamente unha anécdota que pasou esto é unha ponte de madeira que hai xusto en baixo da ponte que cruza a autovía e por eso debeu desoar dese de xeito bueno, a última anécdota xico as margaritas que teño pasounos aquí no... No parque, de, no parque do Burgo hai xa bastantes anos foi unha cousa que nos deixou flipados tanto a ela como a min e é que en algún episodio non sei se aí en dos que gravei en galego ou dos que están en castelán comentei que había unha esplanada que sirve para moitas cousas entre outras para volar eh, papaventos eh, bueno, eso, é unha esplanada grandísima para facer o que queiras E un día estábamos ali, Eva Maiseu, tumbados na erva Debía ser primavera ou verán E de repente, creo que foi ela Creo que foi ela Atopou unha margarita das centos de miles que había ali Que tiña debuxada, no que a parte amarela da margarita Tiña debuxada un xollos, unha nariz e unha boca Quedámonos abraiados Porque cousa máis bonita Non vos imaginades o, o chula que queda non A margarita cando lle pintas unha cara Pero é que aparte empezamos a pensar Dios, que casualidade De todas as margaritas, de todos os sitios Co grande que é o parque Alguén estivo aquí sentado Xusto onde estamos nos Tivo a paciencia de sacar un bolígrafo Pintar de unha cara e marchar. E despois chegamos nos e atopamos xusto esa margarita. Increíble. Sobre todo porque é unha desas cousas que, buah, de repente, dixo, ostras, xa fixen o día, non? Porque me pasou unha cousa que era como imposible que pasara, non? E de repente, bueno, eso convertiuse case nunha tradición. Eh, podo vos asegurar que xa levo pintadas unhas cuantas caras as mar a margaritas Dende ese momento ata oxe eh, Encanto podo, encanto... Me quedo sentado nun xardín Que ten margaritas E teño un bolígrafo a man Pinto unha cara sorrinte ás margaritas Supoño que é imposible que ningun de vos Atopaxedes unha das que pintei eu Para empezar Deberíades estar a vivir Por aquí cerca Pero bueno eh, Como vos podedes imaginar ao que vos animo é a que ofagades vos tamén. Eh, xa sabedes, tedes sempre un bolígrafo a man e cando vallades tomar os aula un campo que moito máis presta moitísimo máis que na area da praia e tedes margaritas al lao, pintade unha cara, porque seguro que haberá alguén que a topa E seguro que vai experimentar esa ledicia repentina esa... dios, como poido ser así esta casualidade eh... ademais, eu que sei igual tamén vos atopades unha igual convertimos isto nunha moda que entón voltarase un pouco non como as modas esas de atar candados as, as barandillas de moitos sitios cousas así que empezan sendo riquiñas pois, polo cansancio, pois, acaban sendo eso, un pouco repugnantes. Non creo que sexe o caso, porque escoitados o dedes moi pouquiños Os que me estades escoitar e non creo que sexa un uso moi común Bueno, veña, non dou máis a lata. Se quedades con ganas de máis e de ao episodio que grabo en castelán, xa sabedes, un en galego, outro en castelón, un kilómetro de balde, un kilómetro gratis, xa sabedes que... De, vez, de gando en vez, poño foto Bueno, casi todas as veces que xa a camiñar Xa oi foto que colgo no Instagram eh, Precisamente onte, colguei unha de Margaritas Que foi cando vi as Margaritas e dixen mmm, Vou xa sacar unha foto que parece que xa estamos en Primavera E nada, que tamén, bueno, hai máis redes sociais Xa sabedes, nas notas do episodio, xa toparedes todas Unha aberta grande ata a ata próxima, colegas Veña, xau xau